Dura berita Serambi FM Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independent dan credible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ibadallah Para peserta halaqah maghrib Di Masjid Raya Baitul yang dirahmati Allah Para pendengar Radio Republik Indonesia Radio Datu Rahman Radio Serambi FM dan radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan Halaqah Maghrib pada Masjid Raya yang kita cintai ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai saat ini Kita masih diberi kesempatan hidup Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga kita dapat melaksanakan Salat maghrib Secara berjamaah Mudah-mudahan Allah memberi balasan kepada pekerjaan kita ini berlipat ganda paling tidak 25 kali atau 27 kali dari apa yang kita kerjakan secara sendiri-sendiri kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mahal artinya dan alhamdulillah telah kita gunakan sesuai dengan tuntunan agama kita saya katakan kesehatan itu sesuatu yang mahal bila kita bandingkan dengan saudara-saudara kita saudara-saudara kita family-family kita yang sekarang dalam keadaan sehat atau kurang sehat atau sakit mereka terpaksa dirawat di rumah rumah sakit dan harus mana harus membeli sesuatu sesuai dengan tuntunan dari doktor itu sendiri dengan harga yang saya kira mahal atau memulukan dana yang banyak maka kesihatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal oleh sebab itu marilah kita gunakan nikmat Allah itu sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang telah diajarkan oleh para ulama kepada kita semua <tuh> hadirin hadirat yang dirahmati Allah terasa sekali kita yang datang ke masjid yang mulia ini agak susah kita mencari tempat untuk beruduk agak susah kita mencari tempat kita Menunaikan hajat Karena suasana sedang dalam keadaan pembangunan Oleh sebab itu Pengurus masjid Mengharapkan kepada para jamaah untuk sabar Dalam waktu pembangunan ini Boleh jadi air terputus Boleh jadi lampu terputus itu semuanya karena ada pembangunan yang sedang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Aceh. Sehingga pembangunan itu kita doakan akan berhasil dengan baik dan menjadi amal baik kepada pemerintah Aceh dalam periode sekarang ini. Kita masih ingat bagaimana orang menyebut nama Bapak Ibrahim Hasan Saat beliau menjadi gubernur Aceh Beliau juga telah memperhatikan masjid ini Sehingga adanya perluasan-perluasan Yang sampai hari ini masih kita tahu Apa hasil yang dilakukan oleh Bapak Ibrahim Hassan Dan teman-temannya pada waktu Beliau menjadi gubernur di Aceh ini Kita juga mendoakan agar pemerintah Aceh Yang sekarang ini berhasil Membangun perluasan atau tempat wudhu Dan tempat-tempat yang lain Yang membuat masjid ini sudah agung Dan menjadi lebih agung lagi Karena amal baik dari mereka itu Sekali lagi saya atas nama pengurus Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh Minta kepada jamaah untuk bersabar Bila terjadi sesuatu yang tidak sering terjadi Di saat kita mencari tempat duduk Atau mencari tempat-tempat kita membuang hajat Juga kita mencari tempat-tempat parkir Yang dulunya diatur dengan baik Sekarang mungkin kurang baik sedikit kerana ada pembangunan yang sedang dilaksanakan itu Mungkin kita paham Karena waktu yang tidak lama Entah tahun atau lebih Insya Allah pembangunan ini akan berhasil dengan baik Dan kita berdoa Semuanya berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan Sambil kita beri'atikaf Di masjid yang mulia ini Sambil kita menunggu tibanya waktu insya Tidak salah Kalau kita bacakan Beberapa ayat suci Al-Quranul Karim Yang pada malam ini Telah sampai kepada ayat 25 Dari surat at Taubah yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim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 25 dari surat At Taubah. Ayat ini menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong Nabi dan pengikut-pengikutnya Rasulullah dan para sahabatnya dalam banyak peperangan. Artinya banyak peperangan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan orang-orang musyrikin, di antaranya musyrikin Quraisy dan Yahudi yang ada di Madinah. Semuanya dimenangkan oleh. Rasulullah dan para sahabatnya Berkat Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ambil saja Perang Badar Yang jumlah Prajurit muslimin 313 orang Melawan Orang Quraisy yang jumlahnya seribu orang Jumlah saja sudah sedikit orang Islam Kemudian peralatan perang juga berbeda Karena orang Islam pada saat itu bukan ingin memerang Bukan ingin berperang Tetapi ingin melakukan sesuatu dengan memakai senjata-senjata yang biasa saja Namun Kisah orang Quraisy ingin mengepung, menyerang orang Islam. Orang Islam siap untuk berperang. Terjadilah perang Badar. 315 orang lawan 1000. Kena keimanan, kena bantuan Allah melalui para malaikat. Orang Quraisy kalah dalam perang tersebut. Kemudian Operangan melawan orang Yahudi Bani Quraizah Sebelumnya Perang Ahzab atau Perang Khandak Di mana seluruh kabilah Arab mengepung Madinah Kepungan itu tidak berhasil dan mereka terpaksa harus pulang Walaupun perang belum terjadi dalam perang Al-Ahzab itu ketahuan Bagaimana peran Yahudi Bani Quraizah Dalam memberi berita Tentang keadaan Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah Sehingga turunlah Jibril Mengatakan Muhammad Perang belum selesai Dan kamu diperintahkan Bersama para sahabat Untuk pergi ke Bani Quraizah Bani Quraizah kalah Dalam perang tersebut Dalam perang Badar Rasulullah menang Dalam perang melawan Al-Ahzab juga menang Dalam perang dengan Bani Quraizah Para kaum muslimin menang Selanjutnya dalam perang Khaybar, kaum Muslimin juga mendapat kemenangan. Laqad nasarakum fi mawatuna kathira. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam beberapa perangan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Sekarang terjadilah perang Hunain. Wajahum huneinin dalam perang Hunain iz ajabatkum kasrutukum kalian bangga dengan banyak jumlah prajurit di saat itu dalam perang badar mereka 300 lawan 1000 bisa menang apalagi sekarang lebih banyak kaum muslimin dari orang musyrik. Logika mengatakan akan menang juga dan dengan mudah mereka akan menang. Wajumah Hunain dalam perang Hunain. Iz ajabatkum kasrutum. Ketika itu kamu bangga dengan banyak prajurit kaum Muslimin. Kita kembali sekarang ke Hunain. Hunen itu Dalam suatu tempat Suatu lembah 70 km Sebelah timur Mekah Bagi kita yang belum melaksanakan haji Mungkin tidak tahu Maka mudah sekali kita tanya Mereka yang baru pulang haji Sebelah timur kota Mekah Sekitar 70 km Ada Tempat lembah yang diberi nama dengan Hunain Tentu para jemaah akan mengatakan Ya saya tahu ada itu Tetapi saya tidak pergi ke tempat itu Kenapa? Karena para jemaah haji Dibenarkan datang ke Jeddah Kemudian ke Mekah Kemudian ke Madinah Ketempat lain tidak dibenarkan Mau pergi ke Riyadh, Mau pergi ke tempat lain Tidak dibenarkan Jadi mereka hanya tahu tempatnya Mungkin Walaupun mereka tidak pergi ke tempat itu Jadi Hunain adalah sebuah lembah 70 km sebelah timur Kota Mekah Antara Mekah dengan Taif Ke Taif pun jemaah Haji tidak Dibenarkan, pergi ke kota itu Hanya kita tahu saja Seperti kita tahu di mana melabuh Di mana sigli Tapi kita tidak pergi ke situ Nah demikian kira-kira Perang Hunain ini terjadi Setelah penaklukan Mekah Jadi kaum muslimin setelah menaklukan Mekah merasa sudah menang, sudah di atas angin, apalagi melawan suku-suku Arab yang ada di Hunain itu mudah sekali. Di saat kita lengah, kita hampir-hampir saja kalah. Wajumah Hunain pada perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum kamu merasa bangga dengan banyak prajurit atau pengikut dalam perang tersebut falam tu'ni'ankum syai'an banyak itu tidak memberi manfaat apa-apa Jadi kalau kita banyak kita tidak bersatu atau banyak tapi tujuan kita berbeza-beza ingat saja dalam perang Uhud dalam perang Uhud kaum muslimin sudah menang dalam perang Badar Kalau sudah menang perang Badar Berarti perang yang kedua Uhud Itu kita sudah berpengalaman Tetapi kena digoda Oleh harta rampasan Maka Pemanah yang ada di bukit Uhud Yang diperintahkan Untuk tidak berpindah oleh baginda Rasulullah Mereka berpindah Kenapa berpindah? Untuk mendapat harta rampasan Di saat itulah kaum muslimin Hampir-hampir kalah Jadi kalau kita ingin sesuatu karena uang Dalam masalah keagamaan ini Saya kira itu berbahaya Masalah uang masalah sendiri Masalah kita mengatur Keagamaan ini Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi perang Hunan ini terjadi pada tahun atau pada tahun 8 hijrah, pada tahun 8 hijrah tahun penaklukan Mekah. Ada orang yang mengatakan perang Hunan itu terjadi dua minggu setelah penaklukan Mekah. Kalau Muslimin banyak, banyak itu tidak ada manfaatnya untuk mendapat atau menggapai kemenangan bahkan mereka ketika berperang Kucar kacir wadaqat 'alaikumul ardhu bima rahubat dunia yang luas ini terasa sempit demikian situasi di saat itu Bumi ini luas tapi karena diserang oleh musuh seolah-olah bumi ini menjadi sempit dada kita menjadi sesak persis kalau kita punya masalah dalam kehidupan ini kita jalan di jalan seolah-olah jalan itu sempit sekali ada orang yang ketawa seolah-olah orang itu mengenawak, tertawakan kita. Orang orang kata apa geroh? Bukem-bukem geroh. Seolah-olah itu bukem neo. Berarti ada masalah geroh. Ada masalah sendiri. Ademikal keadaan kaum muslimin di saat dalam perang Hunain ini. Kena banyak. Lantas diserbu oleh yang orang yang tidak banyak. Berapa jumlah kaum muslimin di saat itu? Ada. Sebahagian dari ahli sejarah mengatakan jumlah mereka 12,000 orang Islam, 12,000 lawan berapa? 4,000. 4,000 lawan 12,000 mudah sekali. Satu orang lawan satu orang kafir lawan tiga orang Islam, kan mudah sekali. Tiga orang lawan satu. Tidak omat jarawanan, Tidak omat jarawi. Sudah selesai persoalannya. Yang satu lagi mukul. Tak begitu kan? Tetapi, karena sudah Merasa Bangga sekali. Dia pun tiap-ti Kata akan menang dia. Kalau sudah dapat Kemenangan, Dapat harta rampasan. nah Ini sudah mulai dengan Harta dan sebagainya. Kemudian kamu Lari ke belakang Kalau berperang lari ke depan Sekarang lari ke belakang Mudbirin bercerai berai Walaitum mudbirin Kamu lari ke belakang Bercerai berai Dalam pang Uhud Demikian juga Karena Khalid bin Walid Di belakang menyerang Dengan pasukan kudanya kaum muslimin kocar kacir Sekarang Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah di saat itu Menunggang kuda Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doa Rasul mabrul adanya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan jiwa kepada rasul dan kepada orang-orang mukmin. Tidak banyak. Roh mukmin yang banyak itu tinggal berapa orang lagi yang ...mendapat ketenangan. Ahli tafsir menulis... ...hanya seratus orang saja yang mendapat ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seratus lawan empat ribu. Yang lain sudah lari. Kalau dua belas ribu kurang seratus berapa? Ya gitulah. Yang lain sudah sudah lari. Tengah hanya seratus orang saja... ...bersama Rasulullah SAW mengatur peperangan akhirnya mereka menang tentu ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih waalal mu'minin Allah menurunkan ketenangan jiwa kepada rasul dan orang-orang mukmin wa anzalujuna walam tarauha Allah menurunkan para malaikat Membantu orang-orang Muslimin. Orang Muslimin tidak melihat bagaimana bentuk malaikat. Wa adzaballadina kafiru. Allah memberi siksa di dunia ini kepada orang-orang kafir. Wa dalika jazaul kafirin. Itulah balasan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirin berbahagia Rupanya mayoritas Banyak Tidak ada manfaatnya Kalau kita tidak bersatu Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau banyak 12 ribu lawan 4 ribu Sudah dapat dipastikan yang 4 ribu itu kucar kacir Tapi yang terjadi terbalik Justru yang 12,000 ini yang kocar kacir. Dari 12,000 hanya 100 orang saja bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lah yang mendapat kemenangan. Mari kita lihat bagaimana cerita yang termaktub dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a qaula ba'd al min qillatin sa'ahu zalik Rasulullah kita mendengar pernyataan dari kaum muslimin kita tidak mungkin dikalahkan oleh orang yang sedikit itu ada di antara para sahabat yang mengatakan demikian sa'ahu zalika membuat dia tidak senang terhadap pernyataan tersebut. Kenapa? Kena jumlah itu belum tentu menjamin sebuah kemenangan. Ketika mereka tiba di lembah Hunain, Nur Hadis. Fala, fainnahum lama habatu wadiyah Hunain. Kana al-aqdahu kadkmanu lham fi shi'abihi wa ahnaih musuh-musuh mereka sudah sembunyi di lereng-lereng gunung di pinggir dari lembah tersebut jadi rupanya yang berperang melawan Rasulullah adalah kabilah-kabilah Arab yang sakit hati karena Mekah jatuh di tangan kaum muslimin mereka adalah Bani Hawazin Ada kitab yang mengatakan Hawzan Ada mengatakan Hawazin Terserah Mungkin ada dua nama atau yang satu saja Kedua Bani Thaqif Kemudian Bani Nasr Kemudian Bani Yasham Empat kabilah ini berkumpul Sakit hati Melihat kota Mekah Jatuh di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pimpinan Malik bin Auf dari Bani Nasr. jadi mereka berkumpul mengangkat seorang pimpinan untuk menyerang kota Mekah. Diketahui oleh Rasulullah Rasulullah pergi ke tempat itu ke Hunain lembah yang 70 kilo dari Timur kota Mekah Antara Mekah dan Taif <tuh> Karena mereka banyak Tentu jalan begitu saja mudah saja Rupanya yang 4000 ini sudah Sembunyi di tempat-tempat Yang strategis Mereka adalah Pemanah Pemanah yang jitu Maka ketika datang itu kaum muslimin dengan mudah masuk ke wadi itu Setelah mereka semuanya berada di situ Sementara musuhnya berada di tempat-tempat yang strategis Mereka memanah kaum muslimin sehingga terjadilah ucar kacir Tawadhalai himul musyrikun dengan mudah orang musyrik menyerang kaum muslimin dari berbagai pihak. Warasulullah saw sabitun fil jihat liumna sementara bagi darasulullah saw berada di bahagian kanan dari wadi tersebut. Wamahu Asyaratun min al muhajirin wal ansar. Bersama Rasulullah hanya sepuluh orang dari orang muhajirin dan ansar. Perlu katakan, bahawa 12 ribu orang, 10 ribu orang adalah penakluk kota Mekah. 2 ribu lagi adalah orang-orang yang berada di Mekah bersama Rasulullah berperang di Wadi Hunain itu. Ketika terjadi kocar kacir itu, yang bersama Rasulullah hanya sepuluh orang. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسَ عَمَهُ أَنْيَسْرُخَ فِي النَّاسِ Rasulullah pada saat itu minta kepada pamannya, namanya Al Abbas, untuk berteriak. isi panggilan yang dipanggil oleh Al-Abbas itu ya ashabasyajarah wahai orang-orang yang pernah sumpah di bawah pokok kayu atau disebut dengan ahlu Bayhatir Ridwan dipanggil mereka yang dulunya pernah mereka bersumpah setia kepada Islam di sebuah pokok kayu yang disebut dengan Bayatul Ridwan ketika diberitahukan bahawa para sahabat Nabi yang dikirim dari Madinah ke Mekah itu sudah dibunuh semua mereka bersumpah untuk membela Islam mereka dipanggil lagi kemudian dipanggil juga Ya Ma'asyaral Muhajirin Wahai orang-orang Muhajirin yang dulunya meninggalkan harta benda di kota Mekah, meninggalkan sesuatu yang sudah diusahakan di kota Mekah, mereka berpindah ke kota Mania. Semuanya tinggal. Itu orang muhajirin. Ya, ashhab suratil Baqarah yang dimaksudkan di sini adalah. Al-Ansar Wahai kaum Ansar Halummu ilayya Mari berkumpul Kemari Fajtama'a ilayhi mi'atun Berkumpullah mereka semua Yang dulunya Sepuluh orang Sekarang berkumpul menjadi seratus orang Waqatalu hawazina Maaman bakiyah maan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berperang bersama orang-orang yang berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama tentunya para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka. Wataraja bakiyatul munhazimin. Rupanya orang-orang yang sudah lari 12 ribu tadi yang sudah lari melihat 100 orang ini sudah berperang dengan teratur, mereka kembali lagi membantunya. Washtad dal perang terus berkobar sehingga Rasulullah bersabda, al ana hamyal watus. Sekarang perang sampai ke puncaknya. Watus itu adalah tungku tempat kita menaruh menanak nasi itu. Sekarang apui kahu. Nah, gitulah kira-kira. Nyo -kira. tayo main bahan jamun, nyo komensuri. Nah, gitulah kira-kira. Nyo nah, kakibit-kebit. Kira -kira. Nah, gitu. Di saat itulah orang musyrik, hawazin dan kabilah-kabilah yang lain kalah dalam perang Hunain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.